Цеху. У Старогінові донесли, що Хюсам і далі виробляє браслети, медальйони, амулети, а до цеху вступати не хоче. Тож староста наклав на старого неймовірно високий податок, аж вісімсот акче. Таких грошей Хюсам не міг роздобути, хоч би продав усе. Разом зі своїми папучими. Правда, за один тільки рубіновий амулет Він міг би взяти набагато більше. Але хто його купить? на Фіса хворіє. Рідко вже й на ноги підводиться. А принести їй чогось смачного нема за що. Нах'ю самому Дастархані Давно вже не були... Ще раз. Нах'ю самому Дастархані Давно вже не було ні пастерми, ні баклави, перебуваються обої на паляницях і каві. Як дожити довгий вік, якщо Бог не пошкодував їм днів під своїм небом? Хю сам забрав добров мішечок і подався до Бадастану, чи й знайдеться для нього нецехового хоч трошки місця на долівці». Базарний гармидр було чути здалеку. Народ тягнувся юрбами до центру. На в'ючених мулах і верблюдах пробивалися купці крізь натовп, Тіснячи і тратуючи піших, викрикували гамали, вимагаючи вступатися з дороги. Гамали носильники. А з обох боків один біля одного сиділи жебраки, з кеші кулями при течі базару. Кешикуль – мисочка з кокосового горіха. Так багато жебраків Хюсам ще не бачив. Кожного року їх, видно, збільшується, а хто знає, може, незабаром і старий ювелір поповнить їхні ряди. Цікаво, ким вони були. Хюсам понишпорив у кишені кафтана, Знайшов кілька мідних монет і підійшов до крайнього. Звідки прислало тебе горе нещасний? Із Анатолії. Тімаріотом був. Податки загнали в лихву. Лихворі забрали тімар. І сам кинув кешкуль одну монету і підійшов до другого. Я дубильник із Андріанополя. У Старагін зажадав за мою майстерню Бакшиш, оцей збираю на хабар. Не пошкодуй двох мене, добрий чоловіче. Я, ходжа, був учителем у медресе на Скутарі, хіба я знав, що вірші Вейсі і Нефі заборонено читати софтом. Вигнали. Йдеться про турецьких поетів-сатириків початку XVII століття. Я, колишній хатип. Насмілився сказати на проповіді що кадій. тлумачить Коран так, як йому вигідно. Я румалійський рая, а ти чого випитуєш усі? Може, шукаєш товариша за своїм фахом? Не завдавай собі клопоту. Тут усі рівні. Махді прийшов до нас раніше часу, вказаного пророком. Сідай біля мене, жебрати мамо, до спілки так краще. Пішов хю сам. Ряди жебраків змінилися мізерними крамничками під сірми намет. До головної брами буде стану, було ще далеко. Та базар починався вже тут. Власники крамниць, кревецьких майстерень, царюлень, кафеджіїв яким, видно, не залишилося місця під склепінням ринку, голосно вихваляли товар, звертали на себе увагу, хто чим міг. Один грав на гуслях, другий дрібно вививав на тамбурині, інший курив ладан, хто видзвонював дзвіночками. Тут були і араби в різнокольорових борнусах, і крикливі греки, з квітчастими хустками на головах І, мовчазні, турки в чалмах Продавалося все Канделябри, таці, кремінні рушниці І ятагани, перець, колеандра, Помаранчі, парча, ядваб, шовк Хюсан подумав, що нема чого йому Пробиватися далі Пізно прийшов Притулився в ряді, поставив перед собою солом'яне крісельце, розклав на ньому свій дорогоцінний крам. Крізь базарний знервований гармидер долинали у ривки фраз небавом хюсам міг уже вловити їхній зміст. Люди обурювалися, що на ринку ходять фальшиві монети, а піастри вичеканили. Без нещирого золота напроти біля дверей нужденного склепу стояв крамер у смішній позі, ніби розіп'ятий, і лементував крізь сльози. Я ніколи не підвищував цін, але погляньте, погляньте, які мені гроші дають, і сам скорботно похитав головою. Цього крамеря Стамбурський каді. Прибив сьогодні за вухо до двірка крамниці. Справедливо кара з Але ж як він міг не заправити подвійної ціни, коли гроші наполовину втратили вартість? Ось приїде султан, не вгавав покарний, і ми спитаємо, куди ділося золото, чому нам платять удвоє легшими піастрами. З відчиненої кофейні Долетів сміх. Якийсь Софта розповідав анекдоти. Куди ділося золото? Він питає, куди ділося золото. А хіба йому невідомо, що трапилося недавно в Біюксираї? Покликав наш султан Дервіша Алібабу і запитав його, в чому суть щастя на землі. Алібаба відповів. Їсти, пити і пускати вітри. Розсердився султан, Посадив зухвалого Дервіша в тюрму, Аж раптом овсевишній у султана стався запір. Покликав знову сонцеликий Ібрагім Дервіша І простагнав, якщо вилікуєш, Дам за кожен спуск по мішку золота. Помолився Дервіш добрим джинам, Почав султан голосно пускати вітри, а Казнадар за кожним разом кидає перед Алібабою по мішку з грішми. Тут обігла Валіде. О сину мій закричала, Що ти робиш? Адже так продуєш усе царство? А він питає куди ділося з золото? Рейт у кофейні раптово змов. Кремезний чолов'яга вскочив до кофейні, схопив софту за комір, той вирвався і зник у натовпі. Хюсамові не було смішно.